suratul fatiha katika swala na kule shekha alitaja kuwa ni nguzo fi kulli rak'ah katika kila raka ni wajibu kusomwa suratul fatiha kama ilivyokuja katika hadithi ya ubaada ibn samit la liman lam yaqra hana salah sahih yula hatu isoma suratul fatiha kusomwa kwa suratul fatiha wanayo tofauti katika kusomwa suratul fatiha iwapo swala ni swala jahriya ambapo imana, imama anasoma iwapo ni sirriya basi ni wazi kuwa kila maamuma atakiwa asome lakini katika jahiria wame tofautiana ingawa wengi wamemili kuwa hizi ahadiith ambazo kuwa zimekuja kusisitiza kusoma kwa sura tulfatiha haiku haiku wala haiku tofautisha baina ya swala jahriya na swala kwa doko ni asiria na katika aya idzakara al-imam faansitu, ansitu kuwa suratul fatiha imetolewa katika hiyo hukm kwani katika nguzo ambapo ni wajib na lazim kwa kila mmoja kuisoma na wengi wamemili kuwa yatakiwa imam iwapo atakuwa ni mwenye kunyamaza kidogo basi mtu awe mwenye kusoma katika hali hiyo suratul fatiha na wale isimpite nguzo hii kisha shekhi muhamadi ibn lobhab akao ni mwenye kuibainisha maani ya hii sura kwani katika muhimu umuhimu mkubwa kwa yule mwenye kuswali na kuisoma suratul fatiha au ni mwenye kufahamu hii sura maana yake nini kwa kuwa ya kariri katika kila swala Atakiwa afahamu anachokisoma maana yake nini akaanza kwa kusema Kaulu bismillahir rahmani Barakatan wa isti'ana Ba katika bismil wanachoonea wa lugha wasema ba'u al isti'ana ni ba ya kutaka msaada kinaashiria kuwa wataka msaada hapa ni bismillah wataka msaada kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala wa rehma mwenye kurehemu waumini. barakatan wataka baraka Na isti'ana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika hii bismillahir rahim katika suratul fatiha wanachuoni wanaihisabu kuwa ni katika suratul fatiha baadhi ya wanachuoni wamehisabu wana ni katika jumla ya suratul fatiha basi ayat pamoja na hii bismillahir rahmanir rahim zinakuwa aya 7 katika suratul fatiha وهي سبع المتان pamoja na bismillahir rahim kisha kaul alhamdulillah asema alhamdu tana'un alhamdu ni kusifu kwa uzuri wal alif wa jamii listigraki almahamid na ziada ya alif na lam katika hii tamko alhamdu ni chenye kufidisha kuwa imekusanya hili tamko kila aina ya ma mahamid kila aina ya sifa njema hi al ni kujumuisha kila aina ya sifa njema wevokila aina ya sifa njema ni zake Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyo sema al-Imam At-Tabari katika tafsiri yake. Hayo ashukuru kulluhu khalisan lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani njema zote ni zake Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Pasina mwingine pamoja naye. Hakuna ambekuwa astahiki shukrani zote illa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema Sheikh Allah yarhamuhu wa amma al-jamilu la sun'a lahu fi mithlu jamal wa bihi yusamma madhan la hamda ama uzuri ambakuwa ni katika wanadamu uzuri ambokuwa upo katika wanadamu mfano mithlu jamal wa na mfano wake uzuri na mambo mazuri mfano wake fatana bihi inaposifika jambo hilo yusama madhan husemw madh na wala hisemi Hamdan, kwani hamd ni niaki Allah Subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha قول رب العالمين maana yake asema Sheikh ar-Rabb huwa al-Ma'bud, al-Khaliq ar-Razik al-Malik, al-Mutasarrif, mrubi jami' al-khalqi bin'am. Maana ya Rabb ni al-Ma'bud, kuandie muabudiwa wa haki. Al-Khaliq ar-Razik, aloom bakilla kilichoko na muniku kiruzuku almalik na kadhalika ndiye mwenye kumiliki almutasarrif na kuendesha kila jambo la viumbe wake murabbi jami' alkhalq binni'am ndiye ndiye ambekuwa alea viumbe vyake kwa neema zake hika lima rab inayo maana ya alma'bud ndiye muabudi wa haki wakadhalika kadhalika ni khalqullah subhana wa ta'ala wamilkuhu what is fi makhluqatihi niye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekuwa ameumba kila kiumbe kisha akawa ni mfalme juu ya kila kitu na akawa ndiye mwenye kutosorofu katika viumbe vyake vyote na kuvilea kwa neema zake ndio maana ar na al-alamin kullu ma Allahi alam al-alamin kama lilivyokuja katika tafsiri ya ibn kathir rahmatullahi alayhi kuwa ni kila kisichokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala chaitwa alam yani alamin wingi wake kwa hivyo ya Allah Subhanahu wa ta'ala huwa rabbul jami ndiye mola mlezi wa vyote vilivyoko katika walimwengu kisha kaulu ta'ala arrahman arrahim arrahman asema rahmatan 'amatan 'amatan 'amata jami' al-makhluqat ni rahma ambakuwa iko juu ya viumbe vyote. Ar rahman ni tamko cha rehema kuwa imekusanya viumbe vyote. Mwenyezi Mungu wa Ta'ala Awarehemu waja wake wote kwa sifahii hii, yaani Ar-Rahman. bilmu'minin ni rehema kuwa ni hasa kwa waumini. Kama ilivyokuja katika aya, qala Allahu Ta'ala Wakana kana bilmu'minin rahima, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mrehemevu kwa waumini hii ni rehema ambayo ni hasa kwa waumini kwa kuwa rahma za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni aina mbili rahmatun amma ndipose kaitwa ar na rahma khassa ndipose kaitwa ar-rahim ambayo kwa ni waumini peke yao kisha kauli Allah tabarak wa taala maliki yawmuddin maliki yawmuddin asema Sheikh Allah alee rahmehu yawmul jaza'i wal hisab ni mfalme wa siku ya jaza malipo na, hisab, na kuhisabiwa hisabu na kuhesabiwa wanadamu Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuwahisabu na kuwatajia wanadamu matendo yao waliokuwa wakiyafanya kisha atakuwa ni mwenye kuwajazi kila mmoja kulingana na matendo yake iwapo alifanya khairi basi atapata khairi na iwapo ni shari fashar yawma yujaza kull biamalihi siku ambayo kila mmoja atalipwa kwa matendo yake in khairan fa wa in fasharun iwapo yatakuwa ni mema basi atalipwa kwaheri na iwapo matendo yake yatakuwa ni maovu Kadhali talipwa kwa shari ya matendo yake asema Allah rahimahu wadalil qawluhu ta'ala dalili ya hilo Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ma adraka ma ya umuddin kitakujuza kita nini hiyo siku ya malipo nini? Ad-din al-hisab. Nini kitakachokujulisha siku ya malipo nini? Kumama ma aloroa kama yawm ad Kisha nini kitakachokujuza kita siku ya malipo nini? Kisha kajibu Yauma la tamliku nafsu li nafsin Ni siku hakuna nafsi itakayomiliki juu ya nafsi nyingine lolote Manfa wala madhara wal-amru yawma iddillillah na amri yote siku hiyo itakuwa ni kwa Allah subhana wa ta'ala yeye ndiye ambaye atakuwa mwenye kulipa kila nafsi hakuna nafsi itakayenufaisha nafsi nyingine wala nafsi ambayo itaweza kuduru nafsi nyingine ila Allah subhana wa ta'ala itakuwa katika mikono yake malipo ya kila mja. wakadhalika kikoje katika hadith antaja wal hadith anu sallallahu alaihi wasallama alkayyisu man yule mwenye akili ni yule mwenye kuhisabu nafsi yake wa amila lima ba'da maut na akawa mwenye kutenda matendo ambayo yatamnufaisha baada kifo chake huo ndiye mtu ambaye mwenye akili ambaye ataangalia matendo yake kisha akawa ni mwenye kufanya mema kwa ajili ya kunufaika baada ya kufa Walajizu ama ambaye hana uwezo mtu ambaye kuwa amedhalilika mana atba nafsahu hawa ni yule ambekuwa ata ipelekesha au ataendesha nafsi yake nyuma ya, ya matamanio watamana ala allah alamani na akawa ata, atamani kutoka kwa allah subhanahu wa taala Pasina na kutenda huyu ndiye ambekuwa atakuwa ameiangamiza nafsi yake kwa kuwa hana matendo aliyofanya mema walakin wa, alikuwa wa, wa kifuata nyuma akipeleka nafsi yake nyuma ya matamanio mabovu ya nafsi yake kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu a ila na'budu na ghayrak ahadu bainal 'abdi wa bain rabbih allaa ya ya'budaa illa iyyahu kalima iyyaka na'budu au tamko iyyaka na'bud ni ahadi Bayna yamja na molaaki umja anaika ahadi bainaki na molaaki allaa ya ya'budaa illa iyyahu Kula kwa hato Hatumoabudu yoyote ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> na kalima wa iyyaka nasta'in ahdun baina al'abdi wa baina rabbih. Alla yasta'ina bi ahadin ghair Allah. Akisuma iyyaka nasta'in kadhalika ayka ahadi baina yake na baina na mulaki kuwa alla yasta'ina bi ahadin. Hato takamsaada wa wote kutoka kwa yoyote katika viombe Ghaira Allah asukuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuomba msaada wake wote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala hataelekea kwa viumbe Kwa hivyo hapa kuna ahadi mbili ambazo kuwa mja anaposoma hii sura tul anaiweka baina yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa hata mwabudu asukuwa Allah na wala hataomba msaada kutoka kwa yote asukuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Hapa imetajwa ibada amma na ibada hasa kwani isti'ana ni katika jumla ya ibada katika jumla ya ingia katika ibada walakin intajwa khasatan atajama wanachoni ibnul qayyim rahimatullah alayhi nini imetajwa isti'ana Asema kuwa kwa kuwa ibada mtu hatoweza kutekeleza kufanya jambo lolote ila Allah subhana wa ta'ala atakapompa msaada na kumsaidia kulitenda wa mwanadamu munadamu akiachiliwa Pasina basina ya Allah subhana wa ta'ala basi hawezi kufanya tendo ten lolote ambaloakuwa ni jema ndipo saa istiana ya khason baada ya kutajwa ibadat zote kwa jumla ya katika ya kana'bud kisha kaul lahi tabarak wa ta'ala ihdina's sirata almustaqim maana yake ihdina dullana wa arshidna wa Ya kusanya maana yote hii Eyo dullana tuongoze wa arshidna na utuelekeze wa na upe na utupe thabat umadhubuti Eyo katika as-sirat na sirat kadhalika imfasiriwa qila alrasul rasul samaku kuwa ni mtume wa qila alquran la Na samaku kuwa ni quran wa alislam na ikasema kuwa kadhalika ni Uislamu. asema Sheikh wal kullu na yote ni haqq. Sawia imefasiriwa kuwa ni Uislamu au ni Mtume au ni Qur'an. kwani hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akuongoze kumfuata Mtume au akuongoze katika Uislamu au akuongoze katika kuifahamu maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na akupe thabat katika Uislamu na katika kumfata Mtume sallallahu alayhi na katika kutekeleza aliyokuja katika Qur'an. Kisha, mustaqim. Mustaqim la inda inda kua, hayya, hayya kisha asema walmustaqim ihdina as-sirata almustaqim mustaqim alladhi laa nikili ambacho hakina kubeta na kwenda kombo ndani yake njia ambokuwa iko sambamba haija haijaenda kombo siratul ladina an'amta alayhim tariq almunami alayhim kisha asimalla subhanahu wa ta'ala kubainisha njia gani siratul ladina an'amta alayhim Njia ya wale ambokuwa umeoneemesha wa turaikal mulami alaihim njia ya wale ume umewafungulia milango za raha na neema zake aywa hidayah katika uislamu na kufa katika haki na imani wadalilu kaulahu taala na dalili ni kauli ya Allah subhanahu wa taala wamay yatu illahu wa ambaye atamtui Allah subhanahu wa taala na mtume فاولائك هم الذين انعم الله عليهم بس هuyo atakuwa pamoja na wale ambao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha minan nabiyin mitume was-siddiqin na siddiqin washuhada na mashahidi was-salihin na wajema wa hasuna ulaika rafika na نهاه متومه ني متومه والسديقين والشهداء والصالحين هيو نجيلو دي امبكو امجه انا يسوم سوره الفاتحه أم الله سبحانه وتعالى امويليكيزه كله غير المقبوض اليهم قولي الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم قسم شخ هم اليهود ما لهم علم ولم يعملوا به نسأل الله أن يجنبك طريقهم ghairi al-makhbūb yalhum wa law katika njia ya wale ambokuwa wamekasirikiwa walikasirikiwa humu al-yahūd ni mayahūd kwa nini wamekasirikiwa ma hum ilmun wa nayo ilimu wana ufahamu wa bihi walakin hako kitende ya kazi nas'alullāh shekh Allah subhanahu wa Ta ta'ala an yunjibaka na nje ya hawa ambokuwa wanafahamu na wanayo ilimu wlakin hawatendi kulingana na ilimu walokuwa nayo hii ni sifa mbovu walokuwa nayo mayahudi wala na kdhlika qulu llahi tabaraka wataala wala allah subhanah wa taala akuepushe kutokamana na aolin asema shekh humu nasara adalina ni sifa ya manasara yacbudun allah wamabudu allah subحanah wa taala la jahlin wbolalin kwa ujinga, ujahali na kwa upotofu, hawana muongozo katika ibada. Nasallu Allah yujannibaka ayujannibaka Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akuepushe kutokamana na njia ya adhallina kadhalika. Usimu mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala Pasina elimu bali kwa ujinga. Hapa wametajwa aina tatu ya watu. Wa kwanza ni almun amiyalayhim ambokuwa mtu atakiwa amnyenyekie Allah subhana wa ta Ta'ala katika kuomba amuongoze katika njia yao nao ni kuemaota walotangulia wa wasiddiqin washuhada wasalihin kisha kunaayo umma mbili zimehusishwa kuwa utajio nao ni mayahudi, na manaswara na sifa hizi mbili mara nyingi watu katika ambao kwa jinasibisha na Uislamu <coughs> wapatikana nayo Kunao katika Uislamu ambakuwa, kwa wanayo elimu walakin wafanye kinyume na ilmu walikuwa nayo na kunao wa katika waislamu ambokuo wajitahidi katika kutenda walakin kutenda kwao watenda matendo pasina ilimu sahihi Ndiposa sahih aya ikawa ina umuhimu sana mtu amnyenyekie Allah subhana wa taala ili apate mwongozo usahihi <clears throat> kisha akataja Sheikh dalilud Dalili ya kaum ambokuo wampotea قول الله تعالى: قل هل ننبيكم قل هل ننبيكم بالاخسرين عمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا جاءت كويلي خبري يا وله امبوكوا متنديو يتاند خساره الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا نيوالي امبوكوا جهود زاو زوت زيمامبوليا باتوبو Ulimwengu huu wafanya walakin yenda bilashi wa wamihsabuna annahum huku wakihisabu kuwa wao ni wenye kufanya mema hawa ni adhallin wana juhudi kubwa katika kutenda walakin kutenda kwao yaenda patupo kwa kuwa haina misingi ya kukubalika nao ni uh, anasara al Wakadhalika Alhadith anhu صلى الله عليه وسلم inkuja katika hadith sahih akhrajahu al-bukhari wa muslimun qala nabi sallallahu alayhi wa sallama la tattabi'una sunana man kana qablakum la tattabi'una sunana man qblakum hadhul qudha bil qudha hatta law dakhalu juhra babbin mtafuata mienendo na nyendo za umma walwatangulia hadhul qudha bil kudda. kama vile tepe za fatana katika mshale hatta law dakhalu juhra babbin hatta iwapo watangia katika tundu au shimo la uh, yuru amba ni mburukenge ayo la dakhaltu iwapo wataingia kule nanyi kadhalika mtawafuta kule katika kuingia Kalu ya rasul qalu ya rasulullah alyahudu wa nasara masahaba kamuuliza mtume je ni mayahudi na manasara ambokuo kusudiwa umma watangulia tutawafuta Kala faman mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Iwapo si ni wani kina nani? Yaani katika umma huu kutapatikana watu wafanya walivyofanya mayahudi na wanaasara. Iwapo katika ka walobeba ilmu basi watashabihiana na mayahudi Iwapo katika walojitahidi katika ibada na kuabudu watakuwa wafanana na wanaasara. Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atuepushe. Asema mwanachooni Ibnul Kayyim rahimatullah alayhi kana ulama unayقول walikuwa wanachuoni wetu wakisema Manfasadat min ulama'ina kana lahu shabahun bil yahudi ambaye ataharibika katika wanachuoni wetu basi huyu anayo mfano na shaba kwa mayahudi wa manfasada min ibadina na ambaye atazorota na kuharibika katika watawa wetu wenye kuabudu kana lahu shabahun bin huyu atakuwa afanana na manasora na watu wako baina ya woni kujua na wasojua na hawa ni katika wanazo sifa za mayahudi na nasara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala Walhadithu tani na hadith ya pili au dalili nyingine kuhusiana na al wa nasara asema Mtume sallallahu wa alayhi wasallam iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqa wayahudu wamifariqiana vikundi 71 wa iftaraqat al-nasara ala tintayni wa sab'ina firqa na manasara wametofautiana vikundi sabini 72 wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa na ama ummuhu utakuwa ni wenye kugawanyika na kutofautiana vikundi sabini na tatu Kuluha finnar Vyote vitaingia motoni ila wahida Ila kikundi kimoja katika kila katika mayahudi kikundi kimoja na katika nasara kikundi kimoja na katika waislamu kikundi Kimoja kimoja ndicho ambacho kwa kitaingia peponi illa wahida. Kulna, "Mnhi ya ya Rasul Allah, ma sahaba kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama, ni kundi ipi hiyo amba kwa itakuwa ni yenye kusalimika kutokamana na kuingia motoni katika umwa wake?" Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa sahabi. Ni wote ambaokuwa watashikamana na dini iliyokuwa ama ilivyokuwa katika zama zangu na sahaba zangu atakae shikamana na dini ilivyokuwa katika kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na walivyokuwa masahaba huyu ndiye ambekuwa atasalimika kutokamana na moto akhraj al-imamu Ahmad wa Abu wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa mitaja Imam Ahmad na Abu na Tirmidhi na Ibn Majah Tirmidhi hasanun sahih Imam Tirmidhi asema hadithihini hasanun sahih kwa hivyo katika hizi ahadi kuna uhimizo bali katika hii aya ayo adina hi surata almustaqim surata allazina an'amta waumini waamini tutafute njia ya walona'imish na Allah subhana wa ta'ala na tukabainishiwa kuwa ni al-anbiya was washuhada was hawa wema njia yao na minendo yao katika dini ilikuwa vipi ili tufike walikofikia na tujitahadhari na kushabihiana na mayahudi na manasara hata licha kuwa tuko katika au twadai waislam au tuko katika uh, waislam yatakiwa yata tuwe na tahadhari sifa katika sifa za umma lote isije ikatufikia wallahu aalam sallallahu alannabiina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fiikum wa khairan